Buongiorno a tutti e ben svegliati. Siete sintonizzati su Pix Radio e questo ehm questo è Pix Morning. Esatto. Buongiorno e buona mattinata, pronti per darvi la carica giusta per affrontare il mondo là fuori. E che mondo? Cioè, pensateci un attimo. Avete presente quella sensazione fisica quasi, non so, elettrica che provate uscendo di casa la mattina? Mhm. Mm Quando sei già in ritardo marcio, immagino. C'è sì, classico. Corri verso l'ascensore e c'è qualcuno dentro che ti vede arrivare e invece di far finta di guardare il cellulare, ehm allunga la mano e ti tiene aperta la porta. Un miraggio praticamente. Vero. È un gesto che dura 2 secondi netti. Eppure improvvisamente i muscoli delle spalle si rilassano. Certo fai un respiro profondo e l'intera architettura della tua giornata sembrà, mm, insomma, assestarsi. Il mondo sembra improvvisamente un posto leggermente meno ostile. Assolutamente sì. Al contrario. Proviamo a immaginare di uscire in una giornata splendida, sole bellissimo, ma appena mettete piede in strada, qualcuno vi urta violentemente con la spalla, non si scusa e magari vi lancia pure un'occhiataccia stizzita. Ah, la ricetta perfetta per rovinarsi il fegato alle 8:00 del mattino. Esatto, quell'energia negativa vi si attacca addosso come fango e vi ritrovate senza quasi accorgervene a rispondere in modo secco e sgarbato al barista cinque minuti dopo. È un vero e proprio contagio emotivo, immediato, invisibile ma, come hai detto tu, estremamente tangibile. Sì, una catena. Una catena di micro-reazioni che determina la traiettoria di intere giornate o magari addirittura di settimane. E sai qual è la cosa più sorprendente dei temi che stiamo esplorando in questa mattinata? Dimmi. È e quanto spesso ignoriamo il potere enorme che abbiamo, cioè il potere di deviare o addirittura invertire questa traiettoria attraverso le nostre decisioni. E proprio per questo oggi a Pix Morning vogliamo fare una vera e propria immersione in una di quelle regole universali che tutti sentiamo ehm fine le ossa, senza bisogno di manuali. Stiamo parlando di karma. Esatto, il karma. Ma fermi tutti, prima che chi ci ascolta si immagini guru levitanti o energie esoteriche strane, ehm chiariamo subito il perimetro. Niente magia oggi. Niente magia. Toglieremo ogni veste mistica a questo concetto. Vogliamo capire il karma per quello che è realmente, guardando la biologia, la psicologia e le dinamiche umane. Perché alla fine è una meccanica precisissima della nostra connessione. Cioè non stiamo parlando di una bilancia cosmica che ti punisce o ti premia dall'alto. Anche perché se fosse così saremmo tutti messi malissimo. <ride> eh, decisamente. No, ci concentreremo su come il modo in cui trattiamo gli altri sia biologicamente parlando lo specchio esatto di come trattiamo noi stessi. Voglio partire da quella che potremmo definire, non so, una sapienza popolare 2.0. C'è questo proverbio classico che recita: "Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te". Il super classico. Lo impariamo all'asillo praticamente, ma mi sono resa conto che lo trattiamo come una banale favoletta morale, mentre in realtà nasconde un algoritmo di sopravvivenza pazzesco. Sì, il problema è che lo riduciamo a un'idea un po' infantile. Immaginiamo che ci sia, sai, un contabile invisibile sulle nuvole che annota i nostri sgarbi per farci inciampare il giorno dopo. Esatto. Ma se lo guardi attraverso la biologia evoluzionistica, emerge che la formula matematica per la convivenza della nostra specie si basa sull'empatia, che però non è solo una cosa da persone nobili di cuore. No, per niente. È uno strumento di calcolo per ridurre l'attrito sociale. Cioè è una questione di efficienza pura. Immagino che nei primi insediamenti umani mettersi nei panni dell'altro servisse a non farsi ammazzare per una mela. Praticamente sì. La sopravvivenza del singolo dipendeva in modo assoluto dal gruppo. Quando attiviamo i neuroni specchio, il nostro cervello modula il comportamento prima di agire. Perché ci ricolociamo nell'altro? Esatto. Trattiamo gli altri bene perché a un livello neurologico profondo questo genera fiducia e abbassa i livelli di allerta di tutti. Ok, la teoria evoluzionistica ha senso. Ma, ehm, voglio calarla nel test di realtà del traffico in tangenziale. Uh, il test definitivo! Mettiamo caso che avete dormito male, siete in coda, stressati, in ritardo per una riunione e qualcuno vi taglia la strada in modo arrogante. In quel millesimo di secondo l'empatia è l'ultima cosa che vi passa per la testa. Assolutamente, non c'è spazio per l'empatia. La biologia primordiale ti urla di attaccarti al clacson, di insultarlo. Non puoi pretendere che il cervello razionale intervenga mentre il sistema nervoso è letteralmente in fiamme. Questa è un'osservazione cruciale. È esattamente ciò che la neuroscienza chiama sequestro emotivo. Sequestro emotivo, rende benissimo l'idea. Sì, in quella situazione di stress acuto, l'amigdala, che è la struttura più antica e reattiva del cervello, rileva una minaccia e innesca istantaneamente la risposta combatti o fuggi. Mi fa pensare all'allarme di una macchina, cioè l'amigdala è come un antifurto ipersensibile e un po' paranoico. Qualcuno sfiora lo specchietto e lei inizia a suonare all'impazzata. Bellissima questa immagine, sì. E blocca il motore. La corteccia prefrontale invece, che è la parte logica che dovrebbe dire tranquilli, è solo un graffio. È come il proprietario dell'auto con le chiavi in mano. Ma le chiavi sono in fondo alla borsa. Esatto, ci mette un po' a trovare le chiavi e spegnere la sirena. È proprio così. Durante un sequestro emotivo, l'allarme dell'amigdala suona così forte che la comunicazione con la parte razionale viene bypassata. Il battito accelera, il respiro si fa corto e tu urli dal finestrino. E tu urli dal finestrino, esatto. Quindi, per dare il tempo al proprietario di trovare le chiavi in fondo alla borsa, c'è un intervento tattico precisissimo. L'arte della pausa. Aspetta, sembra un po' il classico consiglio motivazionale del tipo conta fino a 10. C'è qualcosa di scientifico dietro? Sì, c'entra la neuroplasticità. Non è reprimere la rabbia che fa pure peggio. Si tratta di imporsi un singolo microscopico secondo di stacco. Un secondo. Un secondo di orologio. Prima di rispondere male a una provocazione o di ignorare qualcuno, ti fermi e in quello spazio minuscolo costringi il cervello a farsi una domanda. Quale? Se io fossi dall'altra parte, immerso nelle mie paure e nel mio stress, come reagirei alla sassata che sto per lanciare? Wow. Cioè, inserisci un ammortizzatore tra lo stimolo e la risposta. Proprio così. E non serve a giustificare chi ci ha tagliato la strada, serve a rifiutare l'infezione del loro stress. Se urlo anche io divento il veicolo del loro nervosismo. Spezzi la catena. Riprendi il controllo esecutivo della mente. Scegliere di non fare eco alla negatività significa proteggere attivamente la tua biochimica. rifiuti di pomparti altro cortisolo nel sangue, che è l'ormone dello stress. Questa difesa emotiva è fondamentale. Crei uno scudo Però ehm um, c'è un elemento di cui vogliamo parlare stamattina che sposta completamente il paradigma. Passare dalla difesa alla costruzione. Esatto. Passare da difensori a costruttori attivi del tessuto sociale. E qui entra in gioco una pratica che viene chiamata la semina invisibile, che è una bomba se ci pensi. Devo ammettere che solleva parecchi interrogativi per noi oggi. Spiegiamola un attimo a chi ci ascolta. Volentieri, è un concetto che scardina come viviamo le buone azioni. Il principio è compiere un gesto di generosità gratuito, piccolo o grande, ma la clausola, insomma, il contratto non negoziabile è che deve avvenire nel totale anonimato. Nessuno deve saperlo, nessuno. Non devi aspettarti nulla in cambio, neanche un grazie. E questo altera completamente l'impatto psicologico dell'azione, perché rimuovi il riconoscimento sociale. E qui mi sorge un dubbio. Voglio dire, viviamo nell'epoca della performance morale. Se non lo posti sui social non è successo. Verissimo. Le aziende sbandierano la beneficenza, noi stessi sentiamo il bisogno di raccontare se aiutiamo qualcuno per avere i like, l'approvazione. Il nostro ego vuole l'applauso. L'ego ha sempre fame. Quindi evolutivamente parlando, sprecare tempo o soldi senza ricavarne un aumento di status nella tribù sembra un difetto di fabbrica. Sembra controintuitivo ma solo finché non analizzi la risposta ormonale. Quando fai del bene apertamente, il cervello cerca la validazione esterna, che però dura pochissimo, come un picco di zuccheri. Esatto, ma se togli il pubblico e cancelli l'ego, scateni quella che la scienza chiama l'euforia del soccorritore. Cioè il cervello rilascia sostanze diverse se non c'è il pubblico una cascata chimica molto più potente, endorfine e soprattutto ossitocina. L'ossitocina non solo favorisce il legame sociale, ma abbassa la pressione e protegge il cuore. Ma pensa, e qual è la logica evolutiva di questo? Cioè perché il cervello dovrebbe premiare uno spreco di risorse per uno sconosciuto anonimo? Perché in questo modo tu invii a te stesso un segnale di sicurezza assoluta. Se io posso permettermi di cedere risorse, tipo pagando il caffè alla persona dietro di me in cassa e scappando via? Sì. Il mio cervello primitivo deduce una cosa sola: vivo in un ambiente di totale abbondanza. Ah! Non sono in pericolo. Non devo lottare per sopravvivere. E questa deduzione fa crollare istantaneamente il cortisolo. È pazzesco rinunci al grazie di quella persona, ma ottieni un beneficio neurofisiologico interno incredibile. Ti senti più al sicuro, più radicato. Praticamente è un biohack psicologico. Lasciare un bigliettino incoraggiante in un libro della biblioteca o scrivere una recensione stupenda a un piccolo negozio senza firmarsi. Esatto. Non lo fai solo per loro. Lo fai per ingannare la tua amigla dicendole: "Ehi, c'è abbondanza, rilassati che stiamo benissimo". E oltre al tuo beneficio personale, pensa all'effetto a catena. Chi riceve questa gentilezza anonima prova una vera e propria meraviglia, che è una sensazione rara oggi. Rara e potente. Li rende più pazienti, meno inclini a litigare in ufficio o a casa inneschi onde positive che finiscono per migliorare l'ecosistema in cui tu stesso vivi vai a inquinare il mondo di positività insomma bella definizione e questo concetto di innescare l'ecosistema ci porta dritti al cuore della puntata di oggi quello che definirei il codice sorgente della dinamica umana il passo finale dal paradigma della stensione a quello della proattività esatto perché All'inizio abbiamo parlato di non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Ma esiste la versione attiva? Che cambia tutto. Sì. Quella che dice: ciò che volete che gli altri facciano a voi, anche voi fatelo a loro. A una prima occhiata sembrano uguali, ma c'è un baratro tra le due, un abisso. La prima è un limite di velocità ti dice di non fare danni, non investire i pedoni, non avvelenare nessuno, mantieni tutto neutro. Ok. La seconda non si accontenta del neutro. Ti ordina attivamente di costruire. È la differenza tra un medico che dice fiero non ho mai avvelenato nessuno e uno che cerca una cura per salvarti. Il primo non fa danni, ok, ma l'impatto sul mondo è 0. Non aver fatto del male non equivale ad aver fatto del bene. E questo è il più grande malinteso sul karma. Molti pensano basti farsi gli affari propri e non disturbare, vivere nell'ombra. Ma la neutralità non modifica niente. Se vuoi il rispetto sul lavoro, devi essere tu il primo a distribuirlo. Se vuoi compassione quando sbagli, devi offrirla tu per primo agli altri. Sei tu l'innesco. Mi viene in mente un paragone agricolo. Immaginiamo le nostre relazioni come un pezzo di terra nuda. Ok, ci sto. Se applichiamo la regola passiva, quella del non fare del male, Stiamo solo decidendo di non scaricare rifiuti tossici su quel terreno. Che cosa buona e giusta! Assolutamente. Il terreno non è inquinato, ma se ci fermiamo lì non ci crescerà mai un frutteto resterà una distesa sterile. Mi piace molto questa immagine, perché la regola attiva, il codice sorgente, ti dice di prendere la zappa, smuovere la terra e piantare fisicamente i semi del calore umano e innaffiarli pure. E ci vuole pazienza. E la cosa brutale, insomma, la parte faticosa di questa agricoltura umana è che spesso devi piantare questi semi proprio nei giorni in cui sei svuotata o devi piantarli verso persone che sembrano coperte di rovi terreni aridissimi. Esatto. Però la psicologia ci rassicura. Se manteniamo la costanza, le dinamiche intorno iniziano inesorabilmente a fiorire. Riflettono la cura che ci hai messo. Superiamo questa pigrizia emotiva e capiamo che il clima che respiriamo oggi è il raccolto di quello che abbiamo seminato ieri. E con questo siamo arrivati ad avere un inventario formidabile per la nostra giornata. Tirando le fila per i nostri ascoltatori, abbiamo tre strumenti pratici da usare da subito appena usciti di casa. Vai con il recap. Primo. L'arte della pausa. Un secondo di orologio per disinnescare l'allarme del cervello e non fare da cassa di risonanza allo stress altrui. Secondo, la semina invisibile. Disintossicare l'ego con gesti anonimi gratuiti per abbassare il cortisolo e diffondere meraviglia. Terzo, passare all'azione. Niente più neutralità. Diventare gli architetti del clima che vogliamo. Sì trattando il prossimo con la stessa premura che cerchiamo noi. Perfetto. Però ehm prima di salutarci e augurarvi buona giornata, c'è un'ultima riflessione. Un pensiero un po' provocatorio. Una bella provocazione finale per spingere questo specchio relazionale al limite. Se questa dinamica del karma è uno specchio implacabile che riflette noi stessi. Vi invito a pensare a una persona specifica. Quella che vi sta più antipatica quella che in ufficio o in famiglia vi irrita profondamente, quella che ha sempre la battutina acida o che spegne sempre il vostro entusiasmo. Il banco di prova definitivo. Ecco, se lo specchio è reale e se l'arroganza di quella persona non fosse un attacco, ma una goffa bruttissima richiesta di soccorso emotivo. Mh. Mm -hmm. Potente questa. E se vi stesse proiettando addosso una versione di voi stessi che in passato ha avuto un disperato bisogno di essere ascoltata o perdonata? Ti disarma completamente. Spesso chi oppone più resistenza è chi ha più bisogno di quella empatia disinteressata di cui abbiamo parlato. A rispondere con gentilezza a una provocazione potrebbe essere l'unico modo per curare una frattura in entrambi e con questo seme mentale che vi lasciamo da annaffiare, speriamo di avervi dato la giusta carica e nuove lenti per guardare alla giornata di oggi. Esatto. L'invito è di testare subito queste meccaniche. Piantate qualcosa di buono dove nessuno sta guardando. Da parte nostra è tutto. Grazie per aver passato la vostra mattina con noi su PX Morning. Buona giornata, buon karma a tutti e a domani su PX Radio.